Ну, не спиш туєш що, не спи, думай. За своє життя ти натворив стільки усякого. Є що передумати, переоцінити. Можливо, і покаятись. Частина друга Сутінки, як сутінки. Наступний ранок був сонячним. Усе ж було ще літо. Залишки дощових крапель виблискували на травинках та листях, ще вологий асфальт виглядав напрочуд чистим, і калюшки, які де не де залишились на ньому після вчорашнього дощу, теж були прозорими й чистими. Вода в них виблискувала блакиттю, а зелень парку буяла соковито-смарагдовою. Парк знаходився майже в центрі міста, але за стандартами районного містечка був трохи завеликим, як на одного хазяїна і на його невеличкий двоповерховий будиночок. 50 років тому таке марнування міської території нікого, може, й не дивувало. Та й інтереси міста ніколи не сягали прибережної урвистої смуги річкового берега, який час від часу підмивався водою, потребував захисту, укріплення і турботи. Всяк так ця територія, що була придатна для садівництва, але коли дивак дід Валерій повернувся з півночі і перетворив його на парк, то вже було занадто. Це здавалося безглуздим, бо було нераціональним. Трикутник між залізницею та річкою муляв око бізнесменам, з їхньої точки зору він пропадав даремне, а хід історії на цьому трикутнику землі 100 на 200 метрів спиняв дивний старий ган, застарий як на середній вік людей тієї місцевості. Він не помер якось інший в 61 один і не подумав цього зробити у 65 п'ять. І це видавалося образливим, бо з таким, як у нього віком, у сучасників не в'язалося поняття. Старість, на їх погляд, то вже була старезність. І та старезність мала б відступити і піддатися під натиском обставин, потребуючи що найбільше молочка об одинадцятій ранку і кефірчику о сьомій вечора, а вона ще вставала в досвіда і доглядала свої рожі, своїх курчат та свої декоративні чагарі. І до 10-ї ранку вже змурювалася і сідала відпочити у холодочку, Масуючи затужавілі долоні, цей ранок своїм звичним перебігом подій вселяв у старого спокійну впевненість і тиху радість за свої невеликі щоденні перемоги. І ось цього таки ранку ламаючи його звичний хід, залишивши поза металевою огорожею сяючи йномарки. До ґанку, на якому сидів Валерій, асфальтованою доріжкою прямувало шестеро чоловіків. Не звертаючи уваги на рожі і не дивуючись екзотичному різнопорідю дерев, вони мовчки й спокійно наближались до власника будинку, і вирази їхніх облич виказували страшену нудьгу, бо розмова з упертим стариганом. Такого чудового ранку погодьтеся, то не найкращий спосіб згаяти час. Здоров, діду Валеро. промовив один із двох, судячи з усього старших, інші захихотіли, почували себе вільно, зацікавлено оглядали флігель часів Австро-Угорської імперії. Двоє навіщось попрямували за будинок. «Ну, Валерій, коли ми замнемо цю справу?» Валерій дивився на всіх мовчки, не підводячись.